Bai, boazteko garaipen handia da, dorkoa, jakinez, e, berrago eta marrurtez, e, proiektu klimatizita horren kontra jende altxatu dela, eta azkenean, ba, gobernuak e, atzera egin behar izan du. Garaipen handia da, eta garaipen e, kolektiboa ere, ba, bertan, e, laborari, ekologista, sindikalista, biztan le, okupatzaileek parte hartu dutelako garaiportu proiektu horren kontra, egin molde legal eta ilegal ilegalekin ere beraz anistasia horrek egiten du ba, gaur eguna uh, aireportua ere bertan behera utzi uz, izana Beti zuek, aipatu izan dituzue zuen e, zalantzak eta duda proiektu hontas gobernuak hartuko zuen erabakiaz e, espero zenute nolako erabaki bat Ba bitartekariek uh, behingoz uh, lan seriosha erindute eta aireportuaren kontrako mugimenduak proposatu zuen okay. alternativa ere Begiratu dute, urbiletik, hau da Nanta Atlantik eh, aeroportuan eh, obrak egitea, not jodan delan dezegiteko. Beraz, alde hortarik errandaiteke, eh, ba, bazait eh, kontutan hartuak izan direla, txosten guztiak. Horain eh, bataila bat irabazia izan da, eta bigarren galdera izanen da, ba, zerbilak atuko den eh, zadere moa. Eta hortik aintzina berriz ere, ba, hailean eh, resizentzia eta egin egimarko da ere. Aireportua bertan berauzti den moduan, ba, zadek ere bere geroa ukande zan. Ze bide hartu luke orain sortu den mugimendua handi horrek, erresistentziaz gain, eraikitzen lanak egindu mugimendu horrek? Bai, moja, hanik hori uh, ustartzen ari da, zaden bertana, nahiz eta legalki ez izan, baina baina irain uh, proiektu martxan direnak, epe luzekoak bizitegi uh, jardu eragunea, Ekoizken guneak, ba, etariko bat aipatzeko anbazada, nazioarteko borroken etxolaren eraikuntza hori euskaliarritik ere bultatu izan dena, egunta berrogei metro karatu dituen a, zurezko ere bat, eta beti ere lanetan dena, eta buk, bukatzeko asmoa duguna, eta den egoera edo izanik ere. Kaso guztietan aireportoren kontrako mugimenduek, jadanik, aireporturik gabeko etorkizun bat edo aurre zutena, eta hor 6 puntuko manifestu bat atera dute, ba, lurralde horren kudeaketari buruz. Eta aietariko pundu batek erraten du, aeroportua bertan bera utziko denegunean, beraz gaurtik mugimenduak berak, bere gain hartuko dituela, zadeko lurren kudeaketa, eta, eta a, bertan egin behar diren harra ba, beritze, edo bizi kudeaketa guztiak. Bertan bai okupatzaileek eta bertako bizantek proiektuak elkarrekin eramaten dituzte, Eta hori amar urteko esperientzia batena fruitua da. Elkarrekin ikasi dute lan egiten bizi zen eta baita ere arsidentzia egiten. Eta horrein deialdiak ba, indarrean segitzen du, ba, honi etorkizun oparo bat emateko. Eta beraz datorren ortsailaren amarrean nazioarteko deialdi bat bada bertan zadena Denak joan gaitezen, uh, zadi etorkizuna uh, emaiteko uh, baldintzak emateko, bertan uh, polizia egon ala ez.